«Не полохливий, а полохливець», – зауважила Леська. Отже, вона прийняла правила гри Марго. «Слухай, Марго, задовбала мене своїми печерами?» «Я задовбала?» «Та це ви нас усі задовбали ними. Хай там у вас ностальгія за дитинством, а при чому тут ми?» «Ніякої ностальгії у мене немає». Це ви мене потягли в підвал? Тут уже обурилися всі. І відразу ж пересварилися. Один Андибер сидів мовчки і посміхався. Подивіться на нього, заверщала святка, показуючи довгим нігтем. Це він. І, богу, він нечистий. Так на Воланда змахує, погодилася Леська. Андибер продовжував лукаво сміхатися. А до речі, куди ти зник, Андибере, поцікавився шеф. А я нікуди не зникав і нікуди не ходив, спокійно промовив той. От падло, сказала Свідка. брехло та йгодь. Він не образився, а продовжував посміхатися, склавши на грудях руки. «Сидоренко», – пішла на компроміс Марго, – «а ти де подівся після викарбування гріхів?» «Заблудився я», – непевно сказав він. «А як виблудив?» – допитувалася далі Марго. «Якось Бог дав. Промовив він зовсім нехарактерним жаргоном, проте цілком логічним для матінки і Сидори. Усіх пройняла блискавкою одна думка. І вони вперіщили своє очиська на Сидоренка, намагаючись роздивитися в нього під сорочкою природньої округлості. Той зрозумів, про що всі подумали, і замахав руками. Не жінка я, не жінка, дивіться, ось, розстебнув він сорочку. Всі, наче, повірили, однак він знову пробурмотів типову фразу матінки і седори. Хай бог, миле!» Кожного охопило неймовірне хвилювання. Марго настільки перейнялася спогадами, що, звертаючись до шефа, обмовилася. Ахме, тобто шефе, і зніяковіла від своїх слів. Але шеф підіграв Марго. Я знаю, як догодити верможній пані. З турецьким акцентом проспівав він і вказав очима на Андибера. Публіка... Заревіла від задоволення. Андибер сміявся, однак у гру не вступав. Тільки Леська почувала себе розгубленою. Слухай, Лесько, а ти взагалі вийшла з печери? Щось тебе на свіжому повітрі не було. Я, мабуть, опинилася в іншому часі. Пам'ятаю, що я ходила з якимись старими геодезичними інструментами і щось вимірювала в тих печерах. А до мене зверталися пане Де Боскет. Як? Як? розреготалися всі. Де Боскет. Хто це такий? Це військовий інженер-підполковник генерал Аншеф який виконував протисувні роботи на Дніпровських схилах і у печерах Лаври. «Київської всередині XVIII століття», пояснила Леска. «Я вже весь словник Ефрона і Брогауза виштудіювала». «Так», – сказав шеф, – «то що ж це таке відбувається? Друга реальність? Паралельний простір?» Паралельність часу? «Це наші минулі життя», – розмірковувала в голос Леська. «Як дивно, що ви всі опинилися разом, а я окремо». «Ні», – сказала Марго, – «судячи з того, де ми були, то це скидається не на історичні часи».